Becsülete, király becsülete. Valamennyi bajnok saját zászlajával díszített, hímzett sátrába vonult, hogy felfegyverkezzék. Előbb a láncszemekből kovácsolt nadrágot húzták fel. Erre kötötték a sarkantyút, majd a lábszárat és a kartborító vaslemezt csatolták fel. Ezután magukra öltötték a vastag bőrből készült inget. Fölé a testet védő páncélt, egyfajta vas hordócskát, amely vagy részekből állt, csuklókkal összeillesztve, vagy egy darabból. Ki hogyan kedvelte? A fejtetőt a sisak nyomásától bőr koponyavédő óvta. Erre helyezték a ing gallérjához szíjakkal rögzített, tolforgóval vagy jelvényjelékes sisakot. A páncélt, élénkszínű, színű, hosszal lebegő akarta. takarta. Hímzéssel szegett, roppant bő ujjakkal. A mell részen ugyancsak hímzett címerrel. A lovagnak végül átnyújtották a tompa élő kardot és a kerek vagy címer alakú pajzsot. Odakint várakozott a címeres takaróval borított, hosszú szárú zabláját rágó paripa. Homlokcsontját csontját vaslemez védte, s erre akárcsak gazdája sisakjára sasmadár, sárkány, oroszlán, bástya vagy tolbokréta volt erősítve. A fegyverhordozók tartották a bajnok három tompahegyű valamint buzogányát, amely elég könnyű volt, nehogy halált okozzan az ütése. A sátrak között sétálgattak az előkelők, végignézték bajnokaik öltözködését, és még utoljára néhány bíztató szót mondtak barátaiknak. A kis János herceg, a király legidősebb fia, csodálattal eltelve bámulta az előkészületeket. A kíséretében lévő bolondiankó grimaszokat vágott bohót sapkája alatt. Az összegyűlt köznépet egy íjász csapat tartotta, távolban. A tömeg főképp csak porfelhőt látott, mert négy napja, amióta a bajnokok a küzdőteret taposták, a fű elfonjadt, és hiába öntözték a földet, a talaj porrá vált. Még lóra sem ültek a lovagok, már is csurgott róluk a verejték, a fegyverzet alatt mert a vaslemezeket felforrósította a tűző nap. Ezen a napon legalább négy lévrnyit fognak veszíteni súlyukból. Mindenfelé kiátozó heroldok jártak keltek. Sisakot felcsatolni, lovagurak, sisakot felcsatolni. Emeljék fel zászlaikat és kövessék a vezér zászlaját. Az emelvények roskadásig megteltek, és a döntőbírák, közöttük Millé de Noé, a hadak főparancsnoka, és Bourbon hercege elfoglalták helyüket a középső tribünnön. Felharsantak a kürtök, a bajvívók csatlosaik segítségével nehézkesen nyerekbe szálltak, majd a francia, illetve a cseh király sátra elé vonultak hogy ott párosával felsorakozzanak. A lovagok mindegyikét zászlóhordozó követte a korlátig, ahol majd bevonulnak a porondra. A bekerített terepet a közepén kötelek választották ketté. A két tábor felállt egymással szemben. Újabb harsona szó után előlépett a címer király hogy még egyszer és utoljára kihirdesse a harcjáték szabályait. Végül nagyot kiáltott. Köteleket elvágni, viadara fel, ha úgy tetszik. Borbon hercegét mindig bizonyos kényelmetlen érzés fogta el, valahányszor meghallotta ezt a felhívást, mert egykor ezt kiáltotta atya Robert de Clermont. Szent Lajos hatodik fia, amikor étkezés vagy egy királyi tanácskozás közben váratlanul rátört az örjöngés. A herceg szívesebben vállalta a bíró, sem mint a bajvívó szerepét. A kijelölt emberek bárgya lesújtott, a kötelek elpattantak, a zászlóhordozók kiléptek a sorból, a három lábnál nem hosszabb csonkaláncsákat tartó fegyverhordozók felsorakoztak a sorompó mentén, hogy szükség esetén urukhoz siethessenek. Aztán a föld megrendült a 200 vágtató paripapatája alatt. A két tábor egymásnak rontott, és megkezdődött a viadal. Az emelvényen álló hölgyek sikoltoztak, és szemüket nem vették le kedvelt lovagjuk sisakjáról. A virág nagyon figyelték a döféseket, hogy majd kijelölhessék a győzteseket. A lándzsák, kengyelek, páncélok a tömérdek vas pokoli lármával ütközött össze. A felvert por elhomályosította a napot. Már az első összecsapás alkalmával négy lovagot vetettek ki a nyerekből, és húsz másiknak ketté roppant a lányzsája. A sisakrostélyokon át hallatszó hívásra a fegyverhordozók újabb lándzsával rohantak, a fegyvertelenné vált bajvívóhoz. Vagy felemelték a lovukról leesett lovagokat, akik úgy kalimpáltak, akár a hátukra fordított rákok. Egyikük lábát törte, négy ember kellett, hogy levihessék a pályáról. A mogorva kedvű Millé de noha döntő bíró volt, nem túlságosan érdekelte a látvány. Valójában csak az idejét vesztegette ezzel. Elnökölnie kellett volna a számbevő szék Ülésein, ellenőrizni a parlament határozatait. Ügyelni a királyság általános közigazgatására. És hogy kedvébe járjon a királynak, itt kellett rostokolnia és nézni, miként törtelik kőr is az ordítozó lovagok. Alig leplezte érzéseit. Ezek a harci játékok túl sokba kerülnek, felesleges pazarlás és a nép helyteleníti, mondta a szomszédainak. A király nem hallja, mit beszélnek az alatvalói, a kisvárosokban, meg a falvakban. Ha a nép között jár, csak meggörnyedt embereket lát, akik a lábát csókolgatják. De én jól ismerem a tartomány nagyok, meg az előjárók jelentéseit. Haszontalan tékozlás, gőg és hiába valóság. És ez alatt semmi nem történik. A rendeletek két hétig várnak aláírásra. S csupán azért hívják össze a tanácsot, hogy eldöntsék, ki lesz a címer király, vagy a tiszteletbeli lovag? Egy királyság nagyságát nem lehet ilyen látszat lovagságon lemérni. Jó tudta ez, szép Fülöp király, aki kellemen pápával egyetértésben megtiltotta a harci játékokat. Raúl de Brin, a hadak tenyerét szeme elé tartva figyelte a küzdelmet, és megjegyezte. Bizonyára igazat mond, uram, de nem veszi észre, hogy a harcjáték milyen kiváló gyakorlat a háborúra? Miféle háborúra? kérdezte Milédonói. Azt hiszi hát, hogy hadra kelhetünk sisak helyett ezekkel a lakodalmi tortákkal, meg a kétölnyére csüngő himzett köntös ujjakkal. A párviadal, az igen, az fürgévé és ügyessé neveli a harcban a bajnokot de a harci játék, amióta nem harci fegyverzetben vívják, és a lovag nem a kellő súlyú terhet viseli, minden értelmét elvesztette. Sőt, alkalmasint végzetes lehet, mert ifjú fegyvernökeink, akik még soha nem vettek részt hadjáratban, azt hihetik, hogy az ellenséggel szemben hasonló módon történik minden. És csak akkor lehet támadni, ha elkiáltják köteleket elvágni. Milédenoyi joggal beszélhetett így, mert már akkor a hadsereg marsaija volt, amikor rokona Gosédő Sation megkezdte hat parancsnoki pályafutását, és Brian még csak a lánygyavetést gyakorolta. Az is jó, hogy nagyuraink így megismerik egymást mielőtt a keresztes hadjáratra indulnának. Szólt közbe Bourbon hercege, fontoskodó arccal. Millé de Noé vállat vont. Épp ez a herceg, ez a hírhet gyáva prédikál a keresztes hadjáratról. Millé uram belefáradt, hogy Franciaország ügyeivel törődjön egy olyan király uralma alatt, akit mindenki egyhangúan csodálatosnak ítélt, de akit ő a hatalom gyakorlásának hosszú tapasztalata révén alkalmatlannak tartott. Bizonyos fáradtságot okoz, ha olyan úton haladva kell erőfeszítéseket tenni, amelyet senki nem helyesel. És Millé, aki pályafutását a Burgundi udvarnál kezdte, már azon tanakodott, hogy ideje lenne visszatérnie oda. Többet ér bölcsen igazgatni egy hercegséget, Mint ostobán egy királyságot. Márpedig Eudé herceg előző este Ilyesféle ajánlatot tett neki. Milé pillantása a herceget kereste, És látta, hogy a földön hever. Robert Dártó vetette ki a nyeregből, Millé ekkor újult érdeklődéssel kezdte figyelni a harcjátékot. Miközben E.O.D. herceget szolgái újratalpra állították, Robert leszállt lováról, és gyalogharcot ajánlott ellenfelének. Bozogányjal és karddal a kézben kisé támolygó léptekkel indult egymás felé a két vastorony, hogy ütésekkel halmozzák el egymást. Millé Robert D'Artoát figyelte, készen rá, hogy az első szabálysértésnél kizárja a versenyből. De Robert megtartotta az előírásokat. Övön alul nem támadott, csupán derékon felül sújtott. Bozogányával a burgundi herceg sisakját ütlegelte, és összezúzta a ráerősített sárkánydíszt és jól lehet, a buzogány nem nyomott többet egy livrnél, a herceg koponyája ugyancsak megérezhette, mert már csak sután védekezett, és kardja inkább a levegőt kaszabolta, semmint Robert. Amikor Burgundi Eudé ki akart térni egy ütés elől, egyensúlyát vesztve felbukott. Robert fél lábát a herceg mellére tette, és kardjának hegyét a nyakára. Eudé kegyelemért kiáltott, megadta magát, tehát nem harcolhatott tovább. Az ismét nyeregbe emelt Robert büszkén elvágtatott az emelvények előtt. Egy lelkes hölgy feléje hajította letépet ruhaújját, amelyet Robert a láncsája hegyével röptében kapott el. Robert nagyúrnak napokban, talán kevésbé felfuvalkodottnak kellene mutatkoznia, szólalt meg Millé Donoy. Ugyan a király védelmezi őt, felelte Raoul de Brien. De meddig? Vágott vissza Millé. Úgy tűnik, Mau úrnő kisé váratlanul halt meg, és Johanna úrnő az özvegy úgy szintén. Aztán itt van az az udvarhölgyük, a Beatrice de Hírson, aki eltűnt, és a családja hiába keresi. Burgund hercege bölcsentenné, ha előbb megkóstoltatna minden elébe tálalt étket. Kegyelmednek ugyancsak megváltoztak az érzelmei Robert iránt. A múlt évben úgy tűnt, hogy mindenben egyetért vele. Azért, mert a múlt évben még nem foglalkoztam az ügyével amelynek most vezetem a második vizsgálatát. A most hajnaúram támad, figyelmeztette a hadag parancsnoka. A cseh király oldalán harcoló Jean de Hainau őrülten igyekezett. A francia király táborában már nem akadt egyetlen fontosabb úr sem, akit ki ne hívott volna, s már mindenki előre tudta, hogy az övé lesz a győztesdíja. Egy álló óra hosszatartott a viaskodás, amelynek elteltével a bírák ismét megfutták a kürtöket. Megnyittatták a sorompókat és szétválasztatták a küzdőfeleket. Mégis úgy tűnt, mintha Ártoá, mint egy tucatnyi lovagja és fegyvernöke nem hallotta volna a jeladást, mert a továbbra is Bozgón agyapugyált négy burgundi nagyurat a küzdőtér egyik sarkában. Robert nem volt közöttük, de bizonyára ő bíztatta fel néhány hívét, s már attól lehetett tartani, hogy a dolog öldökléssé fajul. Hatodik fülöp király, hogy felismerjék, kénytelen volt sisakját levétetni, és általános bámulattól övezve fedetlen fejjel indult szétválasztani az egymásra fenekedőket. A két csapat heroldokkal és kürtösökkel az élen ismét felsorakozott, hogy kivonuljon a porondról. De most már csak horpatpáncélokat, páncélokat, lógó köntösöket, lepattogzott festéket, szakadt takarójú sánta lovakat lehetett látni. A találkozó végeredménye egy halott és néhány egész életére megnyomorodott lovag volt. Jean de Hainau úron kívül, aki majd a királyné díjának nyertese lesz, minden bajnok kap valami ajándékot emlékbe. Aranyozott ezüst cserleget, kupát vagy ezüst tálat. A sátrak függönyeit félrevonták, odaben a nagyurak lecsatolták fegyverzetüket. Arcuk szinte megfőtt, ujjaik kisebb esettek, a vaskesztyű hajlatainál. Lábuk megdagadt. Csak úgy röpködtek a különböző megjegyzések. A sisakom már az elején behorpadt. Ez akadályozott. Barátom, ha a korzsent uram nem siet a segítségére, cifra dolgokat láthatott volna. Eudé herceg nem sokáig tudta tartani magát Robert nagyúr ellenében. A Bröszi pompásan viselkedett, ezt elismerem. Nevetés, bosszankodás, kimerült zihálás hallatszott mindenfelől. Végül a bajnokok elindultak az egyik szomszédos csürben berendezett fürdőház felé. Sorra beleültek az előkészített dézsákba, előbb a hercegek, aztán a bárók, majd a lovagok és utolsónak a fegyvernökök. Bár a fizikai vetélkedés eredményeként baráti és szilárd bizalom szövődött közöttük, sejteni lehetett némi tartós neheztelést is. Hatodik Fülöp és Robert Dártoá két egymás mellett állódésában ázott. Szép viadal, szép viadal, jegyezte meg Fülöp. A fivérem, beszélnem kell veled. Csupa fül vagyok, felséges fivérem. Fülöpnek szemmel láthatóan nehezére esett kimondani azt, amit akart. De vajon találhatott volna ennél alkalmasabb időt, hogy nyíltan beszéljen fivérével, sógorával, ifjúkori és barátjával, mint az imént lezajlott viadalt követő perceket, amikor a csűrt megtöltő kiabálás a nagy csattanások, amint a lovagok egymás hátát csapkodták, a víz csobogása, meg a dézsákból felszálló pára tökéletesen elszigetelték társalgásukat. Rosszul áll a pered, Robert, mert irataid hamisak. Robert kidugta a dézsából vörös üstökét és vörös arcát. Nem, fivérem, az iratok valódiak. A király lesújtott képpel meret rá. Könyörgök, Robert, ne ragaszkodj ehhez a rossz úthoz. Minden tőlem telhetőt megtettem érted, és sokak tanácsa ellenére, mint családomban, mind a tanácsban. Csakis a te jogaid fenntartásával egyeztem bele, hogy átadjam Artoát burgundi hercegnének. Kormányzónak rájuk kényszerítettem Ferry Pikvinit, aki odaadó híveid egyike. Felajánlottam a hercegnének, hogy visszavásároljuk tőle Artoát, és átadjuk neked. Nincs szükség Artoá visszavásárlására, mert Artoá az enyém. Ennyi konok önfejűség láttán, hatodik fülöp ingerült lett oda kiáltott kamarásának. Trosso, még egy kevés hideg vizet, kérlek. Aztán folytatta. Artoá komunái nem akarták megfizetni a hűbér úr változás árát. Mit tehetek ellene? A pered megindításáról szóló rendelet már egy hónap óta készen áll. Egy hónap óta nem írtam alá, mert nem akarom, hogy a fivéremet aljas emberekkel szembesítsék, akik olyan sárral akarják bemocskolni, amelyből nem bizonyos, hogy ki tud mosakodni. Minden ember esendő, senki nincs közöttünk, aki csak dicsérendő dolgokat követett volna el. A tett tanúidat vagy megfizették, vagy megfenyegették, jegyződ mindent elmondott, a hamisítók lakat alatt vannak, és vallomásokban elismerték, hogy ők írták a leveleidet. A levelek valódiak, ismételte meg Robert. Hatodik fülöp felsóhajtott. Mekkora erőfeszítésre van szükség, ha egy embert akarata ellenére akarunk megmenteni. Nem állítom, Robert, hogy te valóban bűnös vagy. Nem mondom azt, amit a többiek, hogy a te kezed is benne van ebben a hamisításban. Valaki elvitte hozzád ezeket a leveleket, és te jónak vélted őket. Becsaptak. A dézsában ülő Robert összeharapta a száját. Sőt, talán tulajdon növérem a hitvesed tévesztett meg, folytatta Fülöp. Az asszonyok abban a hitben, hogy hasznunkra vannak. Gyakran elkövetnek ilyen hamisságokat. Hamisság a természetük. Lásd az enyémet. Még attól sem riadt vissza, hogy ellopja a pecsétemet. Igen, az asszonyok hamisak, felelte dühösen Robert. Mert mindez asszonyi furfang, amelyet a feleséged meg a burgundi sógornője agyalt ki. Nem ismerem a hitvány embereket, akiknek kicsikart vallomásait hozták fel ellenem. És azt is rágalomnak akarom tekinteni, amit nagy nagynénéd haláláról mondanak. Folytatta halkabban Fülöp. Nálad ebédelt. De a leánya nem nálam ebédelt, amikor két nap alatt meghalt. Nem én voltam az egyetlen ellenségük. Gonosz életük során többet is szereztek, felelte Robert tettetett közönnyel. Kimászott a dézsából és gyolcsot kért a törölközéshez. Fülöp követte a példáját. A két mesztelen, rózsaszínű bőrű, szörrel borított férfi ott állt egymással szemben. Tőlük néhány lépésnyire sorakoztak szolgáik, Karjukon a díszruhákkal. Robert, a válaszodra várok, mondta a király. Milyen válaszra? Hogy lemondasz ártóáról, mert akkor elsimíthatom az ügyet. És visszaveheted a szabad, amelyet akkor adtál, előtt még király lett volna belőled. Felséges fivérem, elfeledted talán, hogy kiültetett a trónra s hogy kiszerezte meg számodra perjeit támogatását, hogy ki elnyerni a jogarod. Valóá fülöp megragadta Robert csuklóját, és mélyen a szemébe nézett. Ha elfeledtem volna Robert, azt hiszed most így beszélnék veled, ahogy teszem? Utoljára kérlek, mondj le! Soha! rázta fejét az óriás. A királynak mondasz nemet? Igen, ször, a királynak, akit én tettem hozzá. Fülöp ujjainak szorítása engedett. Nos, ha te nem akarod megmenteni peri becsületed, mondotta, én majd ügyelek, hogy megmentsem királyi becsületem.